Петър и Йоан в деянията на апостолите Петър и Йоанн са свързани още от призоваването и те са вънзи най-интимен кръг, които са винаги непосредствено до Христа. При всички по-интимни срещи на Христа, те винаги двамата с него, заедно с Яков, братът на Йоан. Така те са на преображението. При възкресението на дъщерята на Яир, при устройването на Тайната вечеря, също и в Гецимания, а също и в двора на Първосвещеника. На Тайната вечеря Петър се обръща към Йоанна да пита Христа, кой ще го предаде. В утрото на възкресението Петър и Йоанн тичат заедно към гроба и при виждането на възкръсналия Йоанн е този, който каза на Петра. Господе! е! При поръчението, което после възкръсналият възлага на Петра, Петър, посочвайки към Йоанна, запитва защо Йоанн ги следва. Христос изговаря загадъчните думи за Йоанн, които имат отношение към неговото второ идване. В деянията на апостолите те са посочени също, че вървят известно време заедно, като в повечето случаи Петър говори, и върши делата, а Йоанн е като наблюдател. Той остава като една загадъчна фигура, която е като тил на Петър. Петър беше изцяло човек от Галилея и неговата душа се различава корено от юдейството. Той е бил човек от Витсаида, което значи домът на рибите при Генесарецкото езеро. Неговата душа, като че е обладана от природните сили, които го карат да избухва и да се оттегля след това в себе си. В този център на Галилея трябва да са били живи още дълго време, прад древните природни култове, сродни на тези на другите. Тези природни култове са появляли до известна степен и на рибарите от Витсаида. В Финикия също е съществувал култ към рибите, който макар и е в изродена форма, е бил застъпен и у филистимците, които са били в общение с евреите. Дълго време те са се кланили на финикийския бог Дагон, който е бил изобразяван в формата на голяма риба и когато се говорило, че между филистимците е имало много великани, с това се подразбира действието на природните сили, на които хората са ставали проводници. И магията била упражнявана чрез свързването на човешката душа с природните сили. В митовете за пророк Йона, който, както ни показват римските катакомби, е играл голяма роля при първичното християнство, имаме образната форма на прад древните мистерии за рибата които посвещението е било извършвано чрез полагане в гроб или три дена спане в храма, което наподобявало пребиваването в корема на кита. Без съмнение, трудно е да си съставим една конкретна представа по какъв начин е възможно, тъй като старите популярни отзвуци от финикийско-галилейските култове продължават да действат в живота на Петра, преди неговото призоваване за ученик. Може би там са продължавали още да поддържат само суеверия под формата на беседи, които са се запазили в посочените области до днешни времена, където хората са особено свързани с стихиите на природата. Вярата, че чрез изговарянето на известни думи или чрез определени песни може да се въздейства на рибите, за да се благоприятства риболова, би могла да бъде една от формите, които са възможни за продължаване на отзвука от езически елемент между хората от Галилея. Сигурно в Петре, така както го описва Евангелието, се изявява нещо от силите на великаните, когато го завладява неговият избухлив темперамент. Също така и е силата на неговите думи, както на Петдесетница, така и преди всичко. После сцената Санани и Сапфира изглежда, че извира от старите магически предания. Ако Юда очаквал Христа като освободител на народа, а Яков като Миров съдия, можем да кажем, че Петър е гледал на него като на велик мак и когато дойде великият мак, тогава той ще пренесе хората в великото изтъпление и екстаз. Купнежът към екстаз определя душата на Петра. Този негов копнеж по-късно бе изпълнен, но в друга форма от тази, която той си представяше. Екстазът не дойде върху него като блаженство, а той нахлу като гециманска нощ в съзнанието. Когато не беше в състояние да разбере какво става около него и намирайки се в двора на първосвещеника, не знаеше вече действително какво става. Между Гецимания и Петдесетница неговото съзнание мина презумирането и Възкресението. Книгата Деянията на апостолите в своите първи части обкръжава Петър с извънредно големи тайни. Ние виждаме как до Петър е поставен един помагач и подкрепящ ръководител – Йоанн. Още в изобразяването на апостолите в първата глава, поредицата не е Петър, Яков и Йоанн, както е навсякъде в Евангелието, а сега изрично се казва Петър, Йоанн и Яков. Йоанн се премества до Петър, но той не казва нито дума. Той е там само със своето същество. След събитието на слизането на Светия Дух стават няколко сцени, където Петър и Йоан са един до друг. Първо ги виждаме заедно при изцелението пред вратата на храма, за което са хвърлени в затвора. Също и по-късно действат заедно. В Самария, където работи Дякон Филип, Петър и Йоан отиват и полагат ръце върху нези които са били повярвали чрез проповедите на Филип. Там се явява и Симон Магът, който иска апостолите да му продадат за пари дара да предава Светия Дух чрез полагане на ръце. Във връзка с тази сцена, средновековната история на църквата опасността от предаването на духовното знание срещу пари, се е наричало Симония. Оттам сцената, в която Петър и Йоан стоят срещу Симон, мага, добива твърде особена светлина. Не случайно, противостоящият носи същото име като Петър – Симон. Петър стои там, така да се каже, срещу своя тъмен двойник, който през историята на Петровото християнство никога не е преставал да стои до него. Но там също е и Йоан като едно по-висше ръководство. Петър не е още самостоятелен. Трябва да си припомним думите, които възкръсналият Христос му бе казал, че друг ще го опасва и ще го води там, където той не иска. Така ние виждаме Петра между своя демон и своя гений. Зад посочените тук образи се кри една дълбока тайна на Петровото същество, която единствена ни дава възможност да отговорим на въпроса как е възможно Петър, който се беше отрекал от Христа, да стане водач на християнското развитие. Това е тайната на висшето ръководство, с което беше удостоен Петър, а също и Петровото първично християнство, което ръководство е олицетворено. Тук, още при първите събития след Петдесетница в образа на Йоан. Сцените с Петър и Йоан в деянията на апостолите продължават по същата линия, която бе започнала още в първите три Евангелия. Сцената Петър и Йоан, както видяхме, продължават от Евангелието в деянията на апостолите до изцелението на Хромия и от хвърлянето на Симона Мага. Едва след това образът на Йоан отстъпва на заден план. И при освобождаването на Петра от тъмницата на мястото на Йоан застава ангелът. Той го замества и поема грижата в ръководството на съдбата на Петър. Едва тогава Петър се е домогнал до пълна самостоятелност и започва неговото дело и за това той отстъпва от сцената на деянията на апостолите. В поредицата от сцени с Петър и Йоан има две възлови точки, които трябва да се вземат под внимание, за да разберем тези сцени и отношения. Тези две възлови точки разделят сцените на три раздела. Тези възлови точки са Гецимания и Петдесетница. При тези две сцени, между душите на Петър и Йоан. Има голяма разлика. За Йоан заспиването в Гецимания означава съвсем друго нещо, отколкото за Петра. За Йоан това заспиване означава излъчване на духа от тялото, за да стои по-близо до борещата се Христова душа. За Петра с заспиването започва трагичното опразване на тялото и душата от духа, което довежда после до отричането от Христа. При това полярно отношение в глабината на съществуването между Петър и Йоан става една обмяна, която не е посочена в Евангелията, да, но която фактически съществува и е от голямо значение. На 50 пробуждането на Петър има такава екстатична сила, понеже преди това потъването на неговото съзнание е било много дълбоко. Йоан е също между учениците, но той мълчи, а Петър говори. За него събитието на петдесетница няма това значение, което има за Петра и за другите ученици, защото той отпреди е с едно по-повишено съзнание, с което е във връзка с Светия Дух и с Духа на Христа. Но и тук между Петър и Йоан става една премълчана обмяна. Без присъствието на Йоана участието на Петър в събитията на Петдесетница би било друго. Само този примиряващ елемент прави така, че екстазът на Петър да се прояви в един ясен и силен исторически ръководен елемент. Умереността, която душата на Петър можа да постигне само в течение на много изпитания, е гарантирана отначало чрез съучастието на Йоанна. Преди да постигне една напълно уверена самостоятелност, Петър трябва да пине през още един преход. Този преход може да се види в сцените с Петър, за които деянията на апостолите разказва след изживяването на Павел пред Дамаск. В изцелението на схванатия Еней, възкресението на Тавита и действието в дома на Корнилий. Тук Йоанн се намира до него като мълчалив предружител. В случая Петър черпи сили от Йоанн. Това, което Петър изминава като поредица от сцени, е едно участие в делата Христови от Евангелията. Тук имаме един пример за многообразните отношения, които сферата на Евангелията намира в деянията на апостолите. Тук се отразява изцелението на схванатия, възкресението на дъщерята на Яира, на храмването на петте хиляди и други.